A múlt alkalommal, és az az előtti alkalommal is a mentális betegségek gyógyításáról, illetve az erről alkotott véleményről beszélgettünk, és különösképpen egy különleges klinikáról, ahol hosszú ideig dolgoztál Amerikában, Princetonban, ahol főleg skizofrén betegeket méghozzá nagyon nagy sikerrel gyógyítottak, és a gyóga, az ajurvéda, természetes más gyógymódok, jelentették a fő gyógymódot, miközben olyan ö, tudós, felkészült ö, orvosok ö, alakították ki, akik az akadémiai orvoslásban is rendkívül járatosak voltak. Ma még lehet, hogy néhány szót erről ö, mondanál, és ö, tovább fogunk lépni a rák problémára, a rák betegségnek a kezelésére, megelőzésére, illetve az ajúrvédának az erről alkotott véleményére. Igen. Uh, hát, ahogyan említetted, a, a, a végül is a betegségekről lesz szó, de uh, ugye azért, mert a védikus szisztémában a rákos megbetegedést egy szíris betegségnek egy szíris... Rem... Tehát ez össze is függ mindjárt. Persze, rendellenességnek szemlélik. A védikus tanítások szerint ez egy megtörés az aurában, ami megengedi a negatív asztral erők betörését a szervezetbe. Hát azért engedj meg itt két szót használtál, az aurát, meg az asztral erőt. Igen, igen. Én nem tudom, az orvosoknak most biztos kette áll a fülük, hogy mire, miről lehet szó, de még a mátlag... Európa is egy kicsit azt mondja, hogy mit, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi sérült meg milyen aura és mi az az asztrál erő. Igen, hát majd megmondom, hogy mi az az asztrál erő. Az azt akar, ez, ez egy negatív életenergia, ugye a, egy lefelé irányuló negatív életenergia, ami elvon a szervezetből, ez olyan, mint egy élősködő. A, de energiaszinten. De energiaszinten. A Ugye ez, a, ez az energia, apána, az a hindu az az neve. Amikor túl sok ez a, ez a lefelé mozgó áramlás, a, ami a, az impulzust idézi elő, például a és a vizelet, a menstruáció, és a többi, ugye ezeknek a funkciójával. Ezt a nyugati orvos inkább ilyen, programnak veszi, tehát az agy által vezérelt Természetesen, programmat. természetesen. Uh -huh. Igazából ugye mi itten, ugye, úgy, ugye a nyugati orvostudományban, ugye, ezt mi úgy tanuljuk, de az ayurvedikus, pont ezt akarom megmagyarázni, mondani, hogy az ajurvedikus tanítások szerint ez kívülről jön. Szóval az astra energia az, ami kívülről jön. Uh -huh. Szóval nem a, a szervezet maga állítja elő, hanem ami kívülről jön. Lehet uh -huh. úgy is mondani, hogy egy felsőbbrendű erő. Uh -huh. ha, de lehet ez negatív, és lehet ez gyógyító. Ez az, amit talán, a, aki többet olvasott, ugye ilyen keleti filozófiát, az hallott talán a kötőerőkről, a gunákról, ugye igen. megkülönböztetnek jóság, szenvedély, törtönségnak az erejét, mint egy ilyen általános energia áramlást a világon, ami az egyik föl emeli az ember, a másik hát a tudat tompaságba leviszi, vagy pedig a szenvedély energiája, ami pedig nagyon nagy aktivitásban nyilvánul meg, és a aktivitással járó problémákkal szenvedély El, és szenvedés. Pontosan. Különben, különben ugye a, a nyugati gyógy, gyógykezelésben is megvoltak ezek a dolgok, de valahogyan így eltolódott minden, és ezek ugye a valláshoz, amikor kozmikus dolgokról, vagy kozmikus befolyásról beszélünk, akkor ma inkább ilyen vallási dologra gondolunk, ugye isteni dolog. Noha valószínűleg onnan származik, de ez az európai gyógykezelésben is használt volt valamikor. Mm. Úgyhogy, és igazából jó orvosok számításba veszik ezeket a dolgokat, még nyugaton is. Most akkor ugye a, a végül is azt mondja, hogy amikor a, a ez a negatív a, a, a életen, vagy hát a, a energia uralkodik a szervezetben, akkor nagyon alacsony az emésztési tűz az Agni. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy toxikus anyagok halmozódnak fel a szervezetbe. A, most akkor elmondok egy pár dolgot hogy hogy hogyan értem én azt, hogy és eredetű talán ez a betegség. Ugye van a három dossa, természetesen a rák az mind a három dosát befolyásolja. Uh -huh. Ugye a dosa, ez a ajűrvédi által meghatározott jellemző alkat. Pontosan, és személyiség. De amilyen röviden elmondjuk, hogy három van belőle igen, igen. a kapha. A Pita és a Vata nevű, amit hát nagyon-nagyon röviden tömören talán úgy lehet jellemezni, hogy a kapha az egy ilyen nehéz, inkább ilyen földjellegű, testesebb, lassabb energiával rendelkező. A Pita az egy viszonylag kiegyensúlyozott és ha mondjuk, hogy átlag, ugye lehetne ezt így, így nagyon durván átlagos, meghatározni, igen. átlagos. Uh -huh. A vata az pedig inkább a levegős, könnyű, gyors, ideges, felfokozott típusú embert jelenti. Igen. De mint mondtuk, hogy ez mind a három dosában jelen van ez az ilyen megbetegedés, de viszont egy van, amelyik teng. Most akkor a vata típusú embereknél hogyan jelentkezik ez, vagy mi okozza ezt? Érzelmi problémák, aggodalom, depresszió és insomnia ugye nem, nem alvás. A daganat, ami megjelenik a szervezetben, az általában száraz, kemény, és ilyen váltakozó látszatú. Szóval hol nagyobb, hol kisebb. A bőr, a, az illetőnek a bőre általában ilyen sötét árnyalatot vesz fel. Béltágulás keretkezik, székrekedés. A vastagbél rákos betegség egy ilyen vata a tünet. A pittánál a dű, az inderlék, ingerlékenység, akkor a neheztelés. Vannak olyan emberek, akik mindig neheztelnek, mindenre, mindenkire, uh -huh. ugye valami uh -huh. miatt. Soha nem tudják elismerni a saját maguk a tévedéseit, uh -huh. hanem az mindig valaki másnak az oka. A gyűlölet, ezek mind közre játszanak. Ezt most már a modern, modern or orvostudomány elismeri, hogy ezek az érzelmi dolgok bizony rákot okoznak, ugye ezt uh -huh. hangsúlyozzák is, hogy mennyire fontosak ezek a dolgok. de ez új, ez új keletű dolog. Ezeket nem ismerték uh -huh. igazán el nagyon sokáig, uh -huh. mert ők csak és a fizikai... A még mindig olyan, olyan mellékesen szerepelnek. Ez a terápiában még mindig olyan mellékesen, mert még mindig uh -huh. a, a fizikai dolgokat próbálják kezelni, ami, ami végül is egy tünet. Uh -huh. Ugye nem, nem az ok. Akkor a daganatok általában ilyenkor gyulladásosak és fertőzöttek, sajognak, uh -huh. és, és véresek is szoktak lenni. Uh -huh akkor a bőr, a bőrrák, a szem és a májrákos betegségek tartoznak általában. Ide. Pita Ezek pita Ezek pita jellegűek. Uh -huh. A kaphánál hogyan jelentkezik meg? Ez fáradtság, tompaság. Nagyon sokat alszik, nagyon sok nyál képződik a szájban, váladékok, mindenhol. És a, a amit itt írtam, nem tudok olvasni, akkor a daganatok idővel, vannak jó akaratú daganatok, amik képződnek uh -huh. a kapha szervezetbe. Ez a kapára jellemző? Ez a kapában elég jellemző, de viszont uh -huh. ezek idővel rossz akaratúvá válhatnak. Uh -huh. Tehát ez nem veszélytelen. Ez nem veszélytelen, <coughs> És ez a kapha típusú embereknál forduló inkább úgy elő, ahol inkább uh, több van ugye ezek a csomók meg uh -huh. daganatok uh -huh. jobban előfordulnak. Ugye erre hát a sebészet ugye általában az, amit alkalmaznak, a tüdő és a mellrák például ha, ide tartoznak. Most akkor ha ezt a gondolatot vigyük tovább, és akkor elmondunk egy-két dolgot, hogy például miért és hogyan lehet ezeket a dolgokat például nem gyógyszerrel is gyógyítani. Van a drágakő terápia. A drágaköveknek ter, ter, a drága megvan az a tulajdonságuk, hogy az aurát tisztítják, és egyensúlyba hozzák. És mi az az aura? Ugye az aura az, az, az, az a külső burkolat, burkolat ami na emanál a szervezetből, vagyis a, úgy ha, Tehát ez egy ilyen energiatest? Szóval egy ugye, egy energiatest ez egy energiatest, mm -hmm. ami a szervezetből jön, és ami végül is védi mm -hmm. a testet, védi a szervezetet. És amikor ez, amikor ez egészséges, akkor ez erős. Mm -hmm. Amikor azért mondják, hát azt mondják az emberekről, hogy ilyen erős... Sugárzik. sugárzik, sugárzik és nem nem nem ilyen nem nagy nem aurája van, ugye. Uh -huh. És amikor az ember gyenge, vagy az ember beteg, akkor ez természetesen egyre gyengébb, és akkor a külső behatások jobban uh, uh, hát bejönnek, ugye, a testbe és a uh -huh. szervezetbe, uh -huh. és jobban hatnak. Uh -huh. Ugye a drága terápiána azt mondják, hogy például a egy, gyoma, egy tumor, most amikor én ezeket a dolgokat mondom, ezek nagyon drága dolgok, uh -huh. de erre, az ajurvédába, ugye ezek mennyiségű csak egészen kis mennyiségű Meg azért hozzá kell használnak. tenni, hogy most nehogy valaki azt így, hogy te azt mondod, hogy ki kell lenni és azon nagyémántokat kell venni, és akkor ez mindent megold, Persze, hanem, hanem meg akarod mutatni, hogy még milyen útjai, módjai vannak a terápiának. Igen, amit, igen, amit, amit Amerikában már használnak, a többi, használnak. A, igen. és nem csak Amerikában, hanem Angliában is, például a Bristóban, ugye, ahol van ez a rákintézet, ezeket a dolgokat már próbálják használni. Tehát ez egy kiegészítő terápiák. Kiegészítő ah, terápia jó. is, bizonyoszor szóval az igazi orvoslásban is használják ezeket és ajánlják. Uh -huh. De Amerikában eléggé elterjedtek. Hát ez a kék zefír, ugye, ami aranyban van foglalva, ugye ez azt mondják, hogy ez, ez csökkenti a tumort, ez csökkenti a daganatokat. Uh -huh. A gyémánt az a legfontosabb az életerő állításához. A sárga topáz, az növeli az immunrendszert és az ellenállást, ellenálló képességet. A topáz nem olyan drága, ezt könnyen be lehet szerezni. Nagyon jó a, a smaragd és a peridot, ami növeli a pránát. A prána az nagyon fontos, mert a, és gyógyítják a diszharmoniát, ami a szervezetben megvan. Van egy ajuvedikus gyémánt preparáció, úgy hívják, hogy híra baszma. Azt még eszik? Ezt eszik, uh -huh. igen. És ezt ugye itt olyan, olyan amikor az ember azt mondja, hogy ugye egy akkor mindjárt arra gondol, hogy ez milyen drága lehet. Hát nem, ugye, mert olyan elenyésző mennyiséget hmm. kell ebbe. Használni. gondolom, nem ilyen, ilyen nagyon györnyen kohinort kell lenyelni, vagy valamit? Hát, hát persze, egy, hogy nem. Egy, egy ilyen morzsák, amik. Egy morzsák. Pontosan. Törve vagy őrve, ugye? Igen, igen. Hmm. Ugye én ezeket elmondom, mert ezeket használják Indiába. Hmm. Ugye, és az ajurvedikus az, az, az gyógykezelésben ezeket használják Indiában. No. Mi lehet ennek a, a háttere ez ilyen rezonancia dolog lehet? Hát, hogy mit tudom én, mint ahogy. ugye e, egy, egy energia. én és a áramlásról dologok. van szó, annak. és ezeknek az anyagoknak. Van itt talán egy elnyelőképesség, vagy eltérítik, vagy regenerálnak, vagy, vagy maguknak is van valami. E, reakcióba érnek, és akkor így segíthetnek. Igen, igen, pontosan. Uh -huh. Ugye, hát a, a végül is ugye a drága köveknek a használata talán ezért terjedt el annyira, és ezért vált annyira uh -huh. fontosá. Mert azt mondják, hogy aki visel valamit, például annyad visel, az, az határozottan tisztítja az embernek az, ar, az aráját. Uh -huh. És akkor, akkor a gondolatai is tisztábbá válnak. Uh -huh ugye, na mostan természetesen senki nem visel már tiszta aranyat, ez mindenfél éve keverve van. A, hát mindencsőt, ne a kapvaj alatt szerezzük be 300 forinttér, <gül> <gül> igen, mert igen. akkor túti, hogy annak, semmi értelme. annak semmi értelme nincsen. Akkor a mantra terápia nagyon fontos. Az OM, mantra, az például megnyitja a zarát. A rám az lehozza az isteni gyógyító erőt. Om, Ram, Hum. A Hum az pedig a véd a negatív erő ellen. Uh -huh. Ez nagyon fontos. Be tud mutatni, hogy ezt például valaki akarná gyakorolni, ki próbálná, hogy ez, ez hogy segít, hogy mit csináljon? Hogyan mondja ezt? Hát először is úgy kell mondani, hogy, hogy koncentrálunk, úgy koncentrálunk, hogy a, hogy a szemünkkel az orunkat próbáljuk, próbáljuk nézni, és arra a, arra koncentrálunk, hogy az energia így összpontosuljon a homlok és az orr, ahol az orr végződik és a homlok kezdődik. Ezt kell gyakorolni, és akkor hangosan mantrázik az Ez ember. De behunja a szemét, és az illető közben? Hogy néznek? Jó, hogyha az elején behozza, amíg összpontosít, és utána már ki lehet nyitni végül is a szemet, és akkor azt mondja az ember, de jó, hogyha becsukja a szemét, és akkor azt mondja, akkor hossza mondja az OM az hangot, ugye, OM, rezegjen, uh -huh. rezegjen a nyelvet is mozoghat egy kicsit, rezegjen a hang. A RAM, az inkább ilyen torokból mélyen jön fel és akkor a az pedig egészen mélyen, mérőjön uh -huh. fel, és az rövidebb. És ezt ismételni kell? És ezt ismételni kell, igen. A, ez egy gyakorlat ugye a pranajámával függ együtt össze, ami lélegzési gyakorlat. Ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy a, hogy a harmóniát és a lelki egyensúlyt helyreállítsa a szervezetben. Hmm. Tehát ezt mondhatjuk, hogy ez inkább egyfajta pszichikai gyakorlat. Pontosan. Ha, a besorolását keressük, ugye? Orvosunk? Igen, igen, ez egy pszichikai szóval, gyakorlat. Természetesen van. vannak gyógynövények, amik hmm. a fontosabb dolgok, ugye, amiket már mindenki majd meg fog ismerni. Vannak öt kategóriába osztja ezeket az Zajurvéd a gyógynövényeket. Most akkor ezekre a gyógynövényekre úgy kell gondolni, hogy ezek készítmények, amik Indiában vannak, ugye amik nagyon koncentráltak. Ugye. Itt ezeket nem lehet még kapni Magyarországon, de viszont meg lehet kapni a gyógynövényeket. Most én pontosan olyan gyógynövényeket próbáltam fölírni, amik Európában is előfordulnak. A, no, ha írtam egy párat, amit, ami kínai, meg indiai, a, akkor a, ez az öt kategória, az első kategória, ez a vértisztító fűvek A vörös lóhere, a bojtorján, a gyermekláncfű, a hindu szarszapilla, és a kínai Oldenlandia, ezeket, meg lehet kapni, az, ezeket már meg lehet kapni, én szerintem itten Magyarországon is. Ezek, tisztít, ezek a nyirokrák ellen alkalmazhatók, a nyirokrendszernek a megbetegedése ellen. És akkor hogyan kell ezt elkészíteni? Egy nagyon sörű főzetet csinál az ember. Egy nagyon sörű főzetet, úgyhogy koncentrál legyen, koncentrált legyen, és akkor naponta legalább egy decilitert felold meleg vízben nem forró. Megmondom, ez keserű, vagy valami ilyes, Igen, igen, igen. Ez, ez, ez túl intenzív az ízlés. Ez intenzív, ez intenzív, <coughs> és ezt naponta háromszor úgy beveszi. Úgyhogy ez egy elég nagy mennyiség. Ha, De akkor mennyit kell mondjuk összefőzni egy decibe. Hát nem tudom, ilyen több kis kanál, vagy nem tudom, hogy kell ezt mérni ezeket? Hát... Hát ugye, én nem tudom, hogy lehet-e port kapni, végül is ezek port formájában is előfordulnak ezek a dolgok. Ugye jó, hogyha az ember, hogyha a port maga állítja elő, akkor gondolom elég nagy mennyiségük kell ahhoz, port készítsen elő. Mm. Hogyha port szed az ember, akkor általában a... akkor... A, hát általában kevesebbet kell használni. A... Hogy mondjam. Uh, én szerintem uh, én szerintem ahhoz, hogy az ember mondjuk egy, uh, egy deciliter ilyen sűrítményt használjon, ahhoz el kell használni, uh, ugye ezeket lehet keverni is, mint ahogy majd fogom mondani. Uh, hát egy olyan uh, olyan kilónyi gyógynövényt. Mint nap? Na, na nem minden nap Nem uh -huh. minden nap, hanem mondjuk abból csinálni a sűrítményt És akkor ezt több napra be lehet ja, osztani És uh -huh. akkor ezt több napra be lehet osztani uh, Ez végül is nem olyan sok uh -huh. Ez végül is nem olyan sok Ezt meg kell, hogy majd nézzél utána, Hát, hát nek csak fogok nézni mert mert ez te, nem, so... te nem foglalkoztál a jó növények Hát előkészítésével a én elég, nem, fogtam, uh -huh. nem foglalkoztam, ugye, mert meg lehet a port, a port be lehet szerezni igen. általában, különösen Amerikában, meg más országokban is, azt hiszem, hogy Magyarországon is. Uh, akkor a második kategória, ez lenne, ami az ami először, szóval ez egy erős készítmény ez is, ami az áramlást, a testben levő áramlást gerjeszti. Amikor stagnál a test, ugye nem mozognak, nincsen áramlás, akkor ez nagyon fontos, hogy, hogy megmozgatja az ember, hogy elinduljon az áramlás a szervezetben. És ez csökkenti a daganasodást is, és megszakítja ezt a stagnálást. A kurkuma, a sáfrány, a mirha, a Google, a répce és a kínai szalvia, amit lehet itten kínai boltokba kapni. Ez nagyon, ez nagyon alkalmas erre. Ez a mellrákra nagyon jó, és az uterusban, ugye a női nemi szerben előforduló rák. Úgy szintén a hasnyálmirigy és a máj. Ebből is egy erős főzetet kell készíteni, körülbelül ugyanannyi mennyiséget használni kell. kell egy ilyen egy deciliter a naponta, Hát ez az egy deciliter az lehet, hogy, hogy egy kicsit sok, mert végül is mennyi kell egy pohár. Ha, ha, ha, ezt pontosan megmondom, hogy egy a, csésze meleg vízben körülbelül két pupozott tejaskanyal annyit kell belekeverni, uh -huh. ugye, ennyit. Úgyhogy az egy deciliter, én nekem ez a deciliter, ez eléggé mert ugye ott an meg ilyesmi beszámoltunk Amerikában, <gül> úgyhogy egy deciliter, az valószínűleg egy kicsit sok. Uh -huh. Ugye, minden esetre, amit tenni kell, az két pupozott teáskanál, uh -huh. egy csésze mellett. Ezt vízbe. majd a következő alkalommal amelyik kiszámolod nekünk. Pontosan kiszámolod. Megfelelően, Jó, azért, Jó, Jó hogy kell. A harmadik kategória az immunrendszer erősítők mindenki ismeri a génszenget, az nagyon fontos, van a kínai Dan meg az Astralagus, ezek mind kínai eredetű dolgok, amiket itt meg lehet kapni Magyarországon, az indiai Ashwagandha és Satavári. asvagandát is meg lehet kapni már Magyarországon. Ezek a hindú eredetű ayurvedikus dolgok, mind a kettő nagyon jó, a kínai is, és a indus. Európában van ez a Salamon pecsét, meg a tárnics gyökér, a tárnics gyökér, ezek ugyanilyen hatásúak. Ebből is egy nagyon erős oldatot kell csinálni, le, lefőzni, és egy nagyon erős oldatot, és teába alkalmazni Ugye ez nem annyira fontos, hogy pontos legyen, hogy, hogy, hogy pontosan lemérje az ember. Itt az a fontos, hogy ez egy erős oldat legyen. Amit, és hogy ez rendszeresen... És hogy ez rendszeresen... És ezeknek rendszer, valami mellékhatása egyébként? Ezeknek természetesen nincsen. Ugye uh -huh. ezek, mind, ezek mind olyan dolgok, amik, uh, amik uh, szóval jók a szervezetnek, aminek uh -huh. semmi mellékhatásuk nincsen. Uh -huh. És az, ebből készült készítményeknek, amit ugye az ajurvédában vagy pedig a homeopátiában alkalmaznak, azoknak sincs uh -huh. semmiféle mellékhatások. És akkor van ez a speciális, a negyedik, ugye ez a speciális váladék és nyálbontok és köptetők. Ezek is nagyon fontosak például a kapánál. Vannak ezek a tengeri növények, amiket meg lehet kapni itt már egészségből, az arami, a hijiki, meg az, amiben beletekerik ugye a susit, uh -huh. ez egy ilyen lap, ezt is meg lehet itt kapni, most írt elműt eszembe a nő. nori. nori. nori. Uh -huh. Ezeket mind meg lehet itt kapni, ezek nagyon jók erre. Algák, ezek a szinte algák, meg lehet főzni. ezek meg Igen. lehet főzni, és meg is kell főzni, ugye, mert uh -huh. nyersen nem jók. A moszat, van ez az ír moszat, de különböző moszatok erre nagyon jók amit használnak az a Ezeket itt meg lehet kapni Magyarországon. A űrvédikus növény erre a balatak, a balatak, amit valószínűleg nem lehet itten kapni, de azért megemlítem, ez is egy gyógynövény, és ezt használják ilyen piruláknak az előállítására. A kínai a tritillari ezt, ezt nem is tudom, ez angolul van ide leírva ezt, ezt hagyjuk, de kínai van egy ilyen kínai és eredetű gyógyszer, ami a nyírokrendszertisztítése és a nyrok rák ellen határozottan jó és akkor az ötödik pedig ez, ezik az erős keserük ezeket is meg lehet itten kapni az é-aló az alóe, ezt ismeri mindenki a katuka, a kálmos gyökér ezeknek nagyon fontos van az a kajen paprika, ezek növelik, ugye az Agnit a szervezetben. Ezek azért vannak, hogy akinek a nagyon ló, alacsony ugye ez az emésztési tűz a ezt növeljék. Van egy nagyon jó rákellenes formula, amit ugye, elő lehet állítani általában, ugye, ami úgy szóval, ami, általában mindenkinek jó, és Magyarországon elő lehet állítani egyforma részben, kurkuma, sáfrány. Az angol szó van, van a sáfrányát lehet azt használni, hogy szeff, mi is az magyarul, nem itt az eszemben. De minden esetre kurkuma, sáfrány, gyermekláncfű, gyikfű, és ez a szar, szarszapilla. Ez a sáfrány, ez a bibes sáfrány. Ez hát az... az úgynevezett sáfrányos szeklice amelyik uh, egy uh, sáfrány színű a, a, a Magyarországon, A Magyarországon, akkor valószínűleg ez az, amit szelforolnak Nem a fűszer hívnak. sáfrányra gondolsz, hanem erre a szekréciére. Igen, el, igen. Ezt, amit, uh, hát inkább ezt használjuk. A sáfrány, iszonyú azonos mennyiségben, akkor azt jelenti, hogy ott uh, tízzer forintnyi sáfrányt be kell rakni. Hát, uh, ugye, a hosszú, a hosszú távon, igen, de <gül> hát, ugye, ez uh, uh, ha szóval ez itt két teás kanál főzetről van szó, szóval, uh -huh. hogy összekever az ember, akkor az végül is nem olyan uh -huh. sok. A gyermekláncfű, gyikfű, szarszaparilla és asvaganda. És elmondom még egyszer, ez meg lehet elő készíteni otthon. Kurkuma, sáfrány, gyermekláncfű, gyikfű, szarszaparilla és asvaganda. Ez egyforma részben, ilyen erős főzetben vagy porban elkészíti az ember. Porban is el lehet készíteni, szóval összedarálja az ember uh -huh. ezeket és akkor meleg vízbe feloldja, egy csésze meleg vízben egy, két teás kanál nyit, vagy pedig 3 és 6 gram port egy nap, ez egész jelenyészű, egy nap, és akkor ezt elő lehet készíteni. Nagyon sok ilyen a, gyógy dolog van, a, ez nem csak megelőzésre alkalmas, hanem ezek, ezek gyógyításra uh -huh. is alkalmasak uh -huh. és használhatók, úgyhogy itt most nem befejezni. Rendben van, mert sem az étrendről, sem semiről ugye most nem beszélünk, lehet, hogy nem kezdünk bele, mert ez a dolog ez nagyon messze fog vezetni. Köszönjük szépen, Szabó Pétert hallották, és két hét múlva ezzel a témával fogjuk folytatni.